de vorbiți mă fac că n-aud 1876 de vorbiți mă fac că n-aud nu zic ba și nu vă laud dănțuiți spre cum vă vine nici vă șuier nici vă plaud. dar în nu mă face să mă eu după a lui Flaut. E menirea mea, adevărul, numai în inimă să-l caut.